Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, assalatu wassalamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih, as wa mentabi'ahum bi ihsan ila yomiddin. Allah në madhur e falëndarojmë, fatin dhim dhe falë e kërpojmë, lavdata dhe vëkimëtë allahu qofri bi Muhammedin aleyhi s-salatu wassalam, bi familjetin, bi shokët, dhe gjitha qëndikë në ruhënë të uredin dhe fundë të kësaj bota. Dhe jitha qëndikë në ruhënë të uredin dhe fundë të kësaj bota ndërrua lazer do të vazhdim edhe sot me lenë Allah të më ndonuar deri në kohën e Azanit me shpjegimet dhe shpjegimet e disa ajeteve të Kuranit për mëse se si Allahu xhallahu ala na sqaron se kush është njeriu i mirë. Nga së të gjithë ne besojim të interesuar që të jemi njerëz të mirë. Mirpoh Allahu xhallahu ala këtë pretendim nuk jau kalon njerëzve ndorë. Nga se pëtisht e kjo ndorët njerëzve, gjithë kosh përvejt e thëtë unë jemi mirë. Mirë për Allah, gjellora ka vendos regula dhe kriterë, që atje matë njerëzit. Njerëzit matën me udzimet e fesë, me udzimet e Allahët. Nga se Allah është ajë cudi më smirë e din, kosh është i mirë, e kosh nuk është i mirë. Një nga djetarët e herë shumë, Hason el Basriu ka qen njëri më një i mjaqë mi urt i dihshëm është rrit në shtëpinë e pejgamberit alayhi sallatu wasallam pejgamberin asun s'e ka pa nga s'e ka lind më asçi ka vdekur pejgamberi mirpo asht rrit në shtëpinë e gruas pejgamberit alayhi sallatu wasallam dhe e ka marrë at urtsin e pejgamberit alayhi salam e ky njëri thot një fjal nga shumë fjalë të mëshme Ajë kështu thotë, shumë prej njerëzve pretendojnë se e dojnë Allahun. Shumë thënë, unë e duzotën, ka njerëzë, unë e kom zemër në mirë, unë jemi mirë, njerëzë kështu thotënë. Ndërso Allah hu i spravaj me një ajetë. Ja u dërgojnë një ajetë Allah, që lewala mu matë kush e dojnë Allahun e kush nuk eftetë vërtetën. Cëllë është ajet, Allahu tha në Kuran, Kull in kundë të më tuhib bunë Allahë, të të biuni, ju hbib kumullah. Thu ajo, o Muhammed, krejt njerëzve, gjdo ku të thuj, nëse e doni Allahun, nëse një të sinqertë dhe dëvërtetë në këtë pretendim se Allahun e doni, atërë ndjek një rrugën ten. Nëse ndjek një rrugën time, Allahu kom ju doshtë. Hasan e Basiu tha Allahu i spravoj të gjithë ata që pretendojnë se e dunë allon me këtëtë. Këtu është me i dani më u matë. Se so, ka njështë të lëtë, unë e duzotinë, unë i mirë, unë i drejtë, anë e këto pretendime nuk në alën në kur, edhe si kur që thotë një proverë barabë, po të është e qështja me pretendim gjithë kush këshme pretendu haku në tjetërit. E jemi është kjo. Kjo më të konë mu. Mirë po, si nda qështja, me fakte, me argumente, edhe me regula. Andë e la Gjallavale ka zvitë regula, që njerëzit mi bazë në regullave të sistemojnë jetët të një, edhe të organizohen. Kështu që edhe në këta jetë, Allahu Gjallavale ka përmenur se koshë është njëri mirë. Andë e një duhe që ta ekspozojm veten ton, ta paraqesim veten ton qarshi këtyra jeteve, dhe të shohim a jemi na kështu apo jemi ndryshe. Jo këtu a jete, dhe as të mësim çka këtu e marrim, ju jo më marr të drejtën tash na më u gjyku me zveti, eh, kë, që për këta. Ja, ja, për vetë. Ëh, koka ky që po fol për këtë. Jo, jo, po foni për vetveten. Gjithkohsh për veten e tij apo. Ne duhet të marrim si më të për veten ton. Na më përmirësoj e shiku që ka mune nga me regullu më brana vetës thonë. Pas të i kur të regullu është ti, malet e regullan tjetërin. Mirë, për nuk ka mundësi njëri u ismur me e shëru dikën, për e shëru vetën tje, për. Këto që, këto e nga jetët e Allahot, fjallët e Zotit. Dhe për neve është të mjaftushme, kur themi, Allah u ka thonë. Përse fjallë aty është fjallë, e sakë dhe vërtet. E Allahun, kur fletë p وَعِبَدُ الرَّحْمَنِ اللَّذِي هَمْشُونَ عَلِ الْأَرْدِ هَوْنَ Dhe këtë këmë mëmri Njerës të mirë janë Rabë të Zotit Në konë Rabi Allahut Besimtarë I nënshruar Allahut Kjo është njëri mirë I mirë është ajë cili Kur del mes njerës dhe Kur esë mes njerës dhe Esë modesti Nuk bën shërë Nuk përhap të keqë Nuk lëndanë nuk prish mes njerëzve, që kjo është i mirë, eq i qetë, a i qetë, edhe të tjerë të qetë për ti. Rahat, si kur që ka thëmë, pejgamberi sallallahu al-salam, el muslimu, menësëllim el muslimunem i lisanihi, o jedi, besimtar i vërtet, musliman i drejt, është aj i cili, kush është besimtar i dhe tët, është aj, që të tjerët janë rahatë, Jam i sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Radh, as nuk i lëndan me gjuhë e as nuk i dëmton me dorë. Sigurt. Dhe Allahu vazhdon të ndërrum vllazën në pjesën e ajetit që do ta shërojmë sot inshallah duke thënë: "Wa idha khatabuhum al-jahilun qalu salama." Njërin këtë dënyotën e vllazër I bjenë muzatet në lejë lë njëri, në lejë situate. Jo kretë njerëzit, jënë të mirë. Jo gjithë dinë më usilë mirë me ty. Jo të gjithë të respektojnë, jo të gjithë. Nuk ka njerëzit që ka më fëtyrë në tokës e që kretë e kanë dashtë. Kësë s'ka i nësën që ka arë kërë. Pse? Jo pse i së konë i mirë. Ka përshka kësë njerëzit jërë, s'kanë qenë njëtë. A kanë njëri maj mirë se Muhammedi, a.s. Jo, s'ko. A i ka bërë shërra i dikujt, kur a kanë dasht e tonë? Jo, përë. Andaj më rëndësi është me dasht mirët. Që ke më rëndësi? Shikojnë të në dozër, Omeri, radiallahu ta'ala, anhu. Kusë u konë Omeri? Konë njëri madhë, buri madhë. Konë nga shokët më të ofër të pejgamberit, a.s. Dhe ka qenë u dheci i dyjtë mas pejgamberë dhe samë. Kër u dhekë pejgamberë dhe samë, i parë i konë e bubekri, e ka majtë në dy vjetë e gjysë e bubekri, shkërë të ka majtë? Ka vdheke e bubekri, mas ti e ka marë omeri radiallahu ta'ala. Të ndërru dhe zërë, omeri ka qenë i në shumë i drejtë. Shumë i dhe të ka qenë. Sa që edhe sad studiohet drejtsia omeritë. Sa so, ka që ndetë? Kemi përmana për gjumon e kalume, që që ka dhonë drecina ti, jo muslimonit. Pse njone ka keqë përdur pushtetir me bodhikuzume, e a zëbën ashtu. Edhe pse këtës është muslimon, në a zëbën me shkel, lemo me zvetit. Kjo ka që në mire. Me gjithat, me gjithat, o mire në kanë vëro në mihram. Ka dhonë me falë në modë në Sabaut, një primuslimon në Sabaut, Do njerë s'kan mujt me e baj drejtsinëti, s'kan mujt se do në ka qenë problem edhe kur s'kan mujt me rëzunë dryusha, kanë mëndos me e likviduoh. E njëj për besë, në që sëkon, ajë sëkon për simtare, e që sëkon e musliman. Jo vesh mërën e sëkon, po deklarativër sëkon musliman. Unë e kanë ditë, ajë aj kanë qenë punëtori dikujt, e kanë marë për i ashti punëtorë. Edhe Omeri ka dojnë një sëpa, a ju pështilë që kam po njërës, edhe si ullitë Omeri në më sabot, i ka ka përshyjë sofat e parë edhe, mështë shpini i ka më shuapën. Edhe Omeri si pasu e kësoj, mështë pakua ka vdekë, që ka më rëndësitë të në nëdozërën në këtë trasë, po e përmënjë, omeri radiallauta alë anhu, nëtë gazep, nëtë ciklet, ka orë një ku me këshmir, ka orë Ka marrë fund kjo punë. Qa që është një shkatrun për mërëna. Edhe... Kue ka pasë dërët në Omeri, rrëdjallaut, halen. Njëri drejtë mirë. Ka thonë, obura, kara, o burra. Qeqim kara. A o muslimanën, o ka muslimanën. A shpineva për tujve, është. Jo, tha për tujve. Tha lham dule që shpineva. Apo? Sa ta të hujtë gjithë, i ka mëra tjertë mirë, të tujtë. A ma i joti me konë, shë që që ësht Edhe s'mon shtove t'i qefë mjabuat. Ka me pas t'hujt ndryshme që s'kan me dasht. Lej, lej. Më rëndësirë që, tim ju përshtat urzimive t'zotit. Allah me dasht. Edhe me dasht njerës të mirë. Njerës e sinqerë që ta me dasht. Që këmë rëndësirë tash, gjindesh, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t provoku me të thonë në diqka kjaqë. Kanë, kanë mundësi me të nëtu me të shkelë. Kanë mundësi, për shambull, me të nëtu me të nënqmu, formë ndryshme. Dhe këtu, Allah, interesantë, në në nëzërë, këtë sëllje arrogante, këtë sëllje jo njërzore, këtë sëllje jo parimore, këtë sëllje që nuk bazot në vlera njërzore, nuk ashtë me vlera, këtë sëllje dhe onë, e oltë, Si e qonë Allahu, azot gjallë? Gjallë, ta është nga pëdhe me ngu zotin, që pëdhe zotin. Si për janë gjithë emnin Allahu qësaj? O idha kha të behumul gjahilun. Allahu për të kërçta njerës të mirë, i nga cmojnë, i përvokojnë injërantët. Ta është me vetë di kompineve, kosh është injërantë në thejme që zdenë? ignorant, jahel. Ai që s'din, ignorant. A ju qin ignoranti? Po mir. Tash, a bova gjith që gjithçill ai që s'din me ngucën, a kërat ata që din ngucën, e din që s'bëna pa prinohet ngucën. Pa prinohet nuk lën me qelçit. Bizilia për shembull, apo. A kam unë si mendoj kjo? Po, maçpërsh bela. Maçpërsh bela. E po Allah, ata ignorant janë ata, e tash qysh kë Nuk janë, ta është kipo dinë, kështë është interesantë, kjo është interesantë. Allah për në mësën të nërëzësë, në rozësë, gjithon njeri i cili punën në kundërshtim me dijen që e ka, e din që zbonë, e kundërshtanë, Allah për si angje që dinë, të është si kurse mësë me ditë, bërnë e ma i keshë, ignorantë, ignorantë. Këshka këse s'jelë është s'jelë i njerëante. Qështo qështë s'jelës? Nuk s'jelët njëri mësimtarë, nuk s'jelët njëri në mazdi që i dinë të punë, nuk s'jelët njëri që ka kryshkotë, nuk s'jelët kështotë. Përëndaj, në ditë, në një në rrugë e në kalumën, e ka nëgacmohë edhe kja që ka përvëku në njëri dishëm. Në që ka palidhja të, edhe kjo e pëvazh edhe për i thojnë shok të këti, që s'pja këthen, që për thot, që ka përgjigjë njërët meqën, e tha, pëse atër e këmë këry shkollë, me dash me kënë së këtë, së shkollë heq me këry shkollë, për për për së du me kënë së kjojnë, e këmë së u diqka, dhe më thonë, na, të ndërlazë, nëse, na në që vimë gjami, dësë jelë dë punë, Nuk po si le jote se, ja, kjo është gjami, kjo se banë këtë pu, po, ja, kjo se banë kështë të, të po. Pse, po mu po gjurëm të are, të të të sjesit të tërkush ato, nërmali. Për shambu, me bodë dë gjese të caktu me njëri që qpesh e nëzirin pej kafës në katërën, saba me që të shpija, për shambu, dhe po. Gëta, dhe thot në fjallë palidhje, qëka thë njështë? atë Allah saqi kafasat. Po. Sër diçka pasakon, apo po, çdo diçka. A oshtë çuditë se ja sër diçka. Amë më bëmë doal pinëva pe xhamisë dulet çka po flet. Apo çudi është kjo. Dhe ajo po namson që njerëz të mirë ne reagim ndaj njerëzve të quj dalloj për njerëzve të quj, si të njëjtat. Ata zbojnë nisi këta, ja ja ndrojnë këta. Ata synojnë. Pse? Po pse këta janë të mirë për çfarë? E të nërozër, ne e këna kuptu një sen, si besimtar, të bindun, në të bindën, në po, në një sen. Qka është e që ne në të bindën të? Në të bindën se, këtë dunjo, nuk është vend i, qërimit hesapëve dhejnë funda të. Në këtë dunjo, nuk mund është me e morë hakun komplet, as i mirë, as i keqi. Sko mundë si e dhe. Në e patëm agresorën edhe gjakatarën e Balkanit si a përmenem në se se me në të në gjemi me folë për të kështu. Apë. Kasapin e Balkanit që s'le vend pa prej pa gri edhe neve në rahi se mu prej për dores ti e po e mërën me që, me gjyku edhe dhe që a dhe që asë mërë dënim, asë mërë kurgjë e cëfën. E të shome po? Ja. Yeah. Me thënë ta viktimat me të të të të të të të të të të të të të të të t Në ton viktima e jemë, ton kimi qenë viktima të diktaturët të zlumë iti tonë, në formë ndryshme. E qëka me thonë atash? Nga thejme, sën ik për i zotja. Ma ik, do gjygjeve që të ikë të u dekë. Ik dykën, ah ma, të Allah e ka me shkoha. E ja, atje s'ka ko shkënë. Përndaj të mblëzër, në, në këmunë është gjithë, dhe kërmonë, si allo. Po, s'po thomë mja leon dikujt që me të shkelat tënë. Muna o hakon tënë. Po, mos lejo kur me i shkel parimet, vlerat tua, me dojnë nga njërzia jote, veç mi jakthy dikujt. Apo? Jo. Mos, mos prana që me qëfar doqmi mi jakthy dikujt. Mos prana. Se? Nga se ma i shtrajt është për ty karakterit. Apo? Se mi jakthy dikujt? Mos mësh mi jakthy në rukë të duhurat. Po më nëjë me mbrujt vitën të në nga zulumi, më s'mojsh, le e zotit. Edhe kur më s'ki gale, se t'hu paku. Adhe Allah në mësënë që më është me reagu, që është musir, kër jemi situata kër një me kërkan provokim, kër provokimi kërkan një reagim, shumë t'keq, qëka lëdyp, po s'bën atë. Pëse nuk bënë? Përshka këse duksh me po njëri mirë. E si ragojnë njërës të mirë në provokimet e njërësve i njërandë? Si ragojnë etë? Allah u thotë, O idha kata behumul gjehi lune kalu selama. Kura ta të provokohen edhe të nga të smohen nga njërës të ndryshëm, qëka thujnë? Thujnë selama. Qëka o selam? Selam është shprejje e siguris edhe e paches. Të me thonë, Shaj sa dush, se je i sigur për me që i 100% unë si të zbonatën. E ku pëtët? Doon, unë, unë e sot mëjë vitën të me mbruj, së të lejojbëm, mirë po, nuk bimë provokim, nuk bimë debat. Ka do njës kërë, kanë qefë, kepo i bunë kërë dëshkrimë, vëqë mu kapë medikanë. Nga se kur të kapët medikanë të një, i jetë sa ti, hesopë i mirë. Se ni shkrim në pagesë, nikshtot, ai ka vak sa që punë ka. Po çis ki vak më tuli far, njëri më mori atë. Ka dënia shtojm, kujt çka ka shku pse si s'po s'po shkruani. Po si shkrua gjithkujt më Allah. Po si thye gjithkujt. Më anëjeri i thën kur ka mundsi, mos çarru, kur ne ma ka ke kuptim, njëri mirë në rregull. Po atë punë që jam çarçu, pse keni më kazu ta thia ai kështu ashi kështu. Çi lajm atë? Këndër rëzër, kërështë të mejë kësë, qëka i thënë përgëmëberit Alehi Selatosa? Qëka i kanë thënë? I thënë tije i qmenë, të i ke lujë, të i sje nërmalt tje. A i thënë qëtu? I thënë tije magjistarë. A i bindë ke njerëzë në fokët e përmëna. A ju sërë ke njerëzë, unë e ku marrë me qëta, që që kja është feja që i marrë me të. Ju krasënë e. Një është bindeshën, po, qëshë, njënë me menë, kryë miranë, goj, gurit, normalë e ke punë. Ajë pejga me shumë kam i honë që, nane gjak derdhen, respektojnë e grujen, mos e vëros një qikën për zgjaldi, dihmonë me zvete, adronë e lanë me zvete, e që ka këtu të pale gjikëshme që një zdojnë, që ka ka këtu? Kërë gjëshë? E që ka ofrante zakoni t'yne, që ka ta ofrëjshën kundër kësa që pejga me shumë frante? këtë më të këshijet e mund shma. I furti, gjithë mund, e shkelkja dhe shtypte dëpte. A moraliteti përhapun deri në nivellit familjare, fa të këtë seshtu. Dhe se ka lind vajz, e ka nëvërës përzgjallit për i marrës, se qikë është kjo pun. Parëmëna këto furit, pegamet dhe këta, njëri meqëm, cilën e merë. Po dhjetë o lopë. E këta në vend se me e këqyrë, Këto vetëm sa so keq e kanë mëndru këta i thëshën përgjysmë ti skë argumente po ti je magjistor e pi bën njerëzën më gji e po njerës, shtët, shtët, atin, më më gji i thënë po më më gji njerëz me kon ashtu me kon çka ashtu ta din më ndaj është u më të nësta ai ai stërit të çna shkel ke ditë me do magjistor na kish bën mgji, më gji më vetana apo Po, së nga bëjmë gjitë ata kështë ola, së bëjmë po, këto pu me më, më gjitë kështë ola. Apo, në është ndrymëshe, së do të gjellëvara i ndrymë të pu me ndrymëshe. E i theshën ti e magjistarë, e ti për ma shtërënë, e gjithë s'ka. Mirë. A ta kështu, thëjshin? E qëka, të ke pejgamberi së asërëm? A tha, së që jamon e magjistarë, unë së po bëjmë gjitë. Qërgë, o marke me ta? Ja. Jo e për kjoj punë të mija. Edhe kush dënë, ka mundësi me kuptu dëvërtinë. Kush nuk dënë, nuk mundëmi nga me dhunë me e binda s'ken. Dhe ragimi njërit meqëm, ragimi njërit mirë, është ragimi matur. Ragim mrena suazave të njërzoras, vlerëve morale. Mrena suazave të parimëve të ti, fetare që i ka. Nga se edukatat i familjara, formimit i fetar, formit i intelektual, moshe e ti, nuk e lehjën më rrën nivell, një kujtë një e një të rrëzë. Një dhëtë një njerë e njekë e një thminë të kalumën, një thminë të njekë, e një thështë njerës që mërë qëfarë zullumë qëri këthni për njekëma. Dhe kjo, o, oh, Allah, me gurë i më ka gjutë faqat gurrin që kyt ka jus se ka pa kurkus jo në të pa të kush e di të bëj apo at po në se ka pa apo poojnë që njëri madh një poshtë vet një fmijë tën opet jet ti keç apo jet i shomë mor me fmijën atë atë mas te më kanë donë drejcja që nuk të bujnë nëra ato bonu më ngritën pa shkak se feja të ka ngritë se ka Allahu na mëson njëri mëçëm që shragon njëri ditur njëri i mir po idha khatabuhum ul jahilun qalu salaam Kër njerë është ignorant, provokatohet dëshëm, onë dojnë me, me i ndzirë për i vetës ju në të thujnë, salama. Koptim, jo veç fjallë, po edhe sile t'yre është sile e paches, sile e siguris, sile e, e, e përmbajtjë, vetë përmbajtjës, sile e morale. Nga se të ndërullozër, nuk duhet kur me e konsideru dhe me këtë, po duhet me përmbjurë. Nuk duhet kur na me konsideru se Kër nuk duhet me konserru se bëmirësia, falja, silja mirë, edukata, durimi. Kër nuk duhet to me konserru se janë, dëpsi. Jo, këtu mundet me ulletëzu për dikujt dëpsi, po këtu e më bërë njëtëm. Nga se nuk ka mundësi me falë pas një forë. Nuk ka mundësi me e përmbajt vetë nga ragimi i njërandë pas një i formumë përndyshe nuk dhëtë kështë e koptim marrë e mësimeve edhe uzimeve që për i marrë më të anë e kjo është e radhët që deshtë asat me e trejtu para jush Allah Gjallahu Ala në dhashtë djetë mjaftushme që në këtë dunion në bëndri dhe në gjennet Allah në mënësof që me di që shmusil as kujt keqë mës me i bo as kujt zullum mës me i bo Allah në arrujt nga në një fjal e keqe që dikon e lëndon. Po adhe në qofë se dikosh me neve si dhe t'jo mirë, ato Allah vë zoft e neve Allah në më soft qysh më silë e qysh më raguaf. Nga se këtë dunja është e shkurt, ka përcen të ndëzër e gjithë për lajtë këna medal, e askosh, monen men, e askosh nuk ka medal me strajës në tjetërit, po gjithë kosh me strajës vete. Andaj shika që ka përfut në këtë strajës, Më çuden që më dal për Allah të më don llogari. Kjo është ajo që na duhet të pas kujdesnit në këtë botë. Po ndysha të gjith udhëtimi. Ka një stroj në krah e kim, si udhëtari përpara këpokaj stroj, sa skos stroj zak kokufira, skoa lidhja po. Mir po, më po pëlqen ky fjalë strojç. Se ka qit kraha, çata e ka, ka pas me veti bukën e keq aty ka pas çako çat vetën. Edhe tunda e kim ka stroj në krah e mushum, më thon. Kujdes me çka po e mushum se ka mundsi i bojm do pun përsëroni e nuk na gjinin çu duhet tek Allah te baraka o taala Allah na rut na uzovt Allah fumakat ne falt me kaq per sot sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira